Állapította meg Norris. Talán már ki is billent a szörnyetegek javára a mérlegnyelve. Ne foglalkozz ezzel! Sóhajtott Mekrédi, majd Berkeleyhez fordult. Vedd magadhoz az elektromos felszereléseket, és gyere velem! Meg kell róla bizonyosodjak! Berkeley már is elindult az elektromos vasvilláért, míg Mekrédi és Folvon visszatért Kinörhöz. Berkeley fél perc múlva csatlakozott hozzájuk.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 s kezével félig öntudatlanul az állát dörzsögette. Berkeley elkínzottan dőlt a kezében tartott fegyverre, és ütemesen döfkötte a hegyét a földbe. Kinner karján furcsa pikelyhez hasonló szörnőt, s maga a hús is elváltozott. Az újak megrövidültek, a kézfej kerekké vált, s a körmök helyén öt centiméternél is hosszabb, vöröslő kinövések égtelenkedtek,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 Menj vissza egy pillanatra a kapcsolóhoz, amiről a fegyver majd működik, és bizonyosodj meg róla, hogy semmi sem szakíthatja meg a kettő között az összeköttetést. Dato elindult. Azt hiszem, Fonvol, ebben az esetben te az első kísérleti alany. Fonvol sápattan lépett előre. Mekrédi kényes pontossággal vágott meg egy vénát a csuklóján. Fonvol enyhén megremegett,